Mene <es> l'hamdë l'ilë n'a ahmadu, wa n'a sësënë, wa n'a sëgofiru. Ho n'a uodhë billë, min shorurin, fëssinë, min sëhiëtë amalina. Min yahdil l'hë, fa la muzilë l'hë. Min yudil, fa la hedi l'hë. Mene l'hë, ila allah, wa hakimu, la shareka l'hë. Mene l'hamdë, anë muhamadu, wa rasul. Në në rua, më chtëmën tër, më chtëmën tër, më chtëmën tëhawit. Më chtëmën të Vëla nuk këftiru ahadëm nëhën kibleti bë dhëmbi më lëmën sëhilla Vëla nëkulu, la e udurë më lëmën i dhëmbu lëmën i më në amilë Thotë që e vëllë më shëroft, ne nuk më nëzirem e islami, nuk quajmë mëzbesim tarën Nuk e cilëso me termen kafir Asë një përja tëry që drejtonë a kibla, përshak të dhejë gjënafi përderë se nuk e bëna të haladë Kjo është pjesa e parë e Xhelisheut. Thotë nuk nxjerrim nga feja, domun nuk, nuk i bëjmë takfir domethën, asnjërit prej në, në, në aty që drejtohet nga kibla. Edhe Tushiu domethën fillon në të diskuton çështjen e takfirit. Kjo është një çështje më e rëndësishme, edhe e rrezikshme për Islamin. Po them e rrezikshme, nuk domethën që ai nuk duhet mësuar, por qëllimi është duhet pas kujdes në mësimin e saj, sepse njerëzit Mund nga bojnë në gabojn në 2 pra në 2 vjet. Prandaj Ibn Emiliz al-Hanefi ka folur disi domethën për këtë çështje dhe ka treguar do të ishin njerëz kanë humbur në të tem në 2 vjet. Grupi i parë njerëzve janë ata të cilët nga Afrika se mos nxjerr një nga feja e kanë mbyllur portën e nxjerrjes nga feja fare. Këto thotë Ibn Emiliz al-Hanefi thotë fa taifatum taqul la nukafiru min ahli al-qibla ahadan fa vetëm vit tekfira ne vjen vjamul ma el-ilm biena fi ehli al-qibla al-munafiqin thot një grup thon nuk nxjerrim nga feja nga feja islam asnjë person kështu që e mohojnë tekfirin në mënyrë totale edhe pse dihet në mënyrë të sigurt që ndër muslimanët ka njerëz të munafikë thot al-ladhina fi man huwa akthar min al-yahud wa al-nasara ka përtyre që janë më kafirë se vetë xhivutë kreshterët sepse thonë muslimanë Thot, Ibn Bilizdën Hanefi dhe për këtë ka i gjmaë nga omet islam dhe për këtë ka argumen në Quran, i sunetit dhe i gjmaë O fimen në qatë jodh, hirupah dhe dhani, ka hejtu i umkinum Dhe ka për këtë në munafikve që i shfaqin të saldojët kufrit Atëherë kur kanë mëndësi, o mjë të zahar u nëbisht shahadetin Dhe ata shfaqin së uajnë muslimat në dëshmën shahadetin e, Gjithashtu, që shifajdh, e vazhdo që e uajnë, që e vajnë, që e Në në rëgjull Lëvë adhë hara inkara lë wajibat Al-Dhahir al-Mutawatira Al-Muharramat al-Dhahir al-Mutawatira Në nëhvë dhalike Fejnë në hu Justetab <tërë> Tho që gjithashtu nuk ka kondatit mus Musimave që nëse një person E shfaq hap të zi Mohimin e detyrave që janë të njohur në, në mënyr të një të, të, të mëzoshme Nga fejzame Ose mohon ndalesat e njëherë në mënyrë të vonshme ai i thotë aty këto bëj töbe ose për ndryshe do të thonë nga ana e islamit në shtetin islamik ndënom ndeshkimin kapital për shkak të kufrit të ndaljes nga feja. Donë thon, të thonë shehu këtu tregon dash ikt argumente kundër atyre personave të cilët e mbyllin portën tek të kthirit fare. Do të mos hyrin fejë, do të mëkurro. Do të doja do të dalë, do të nuk kem nuk dhe nga feja, e kupton. Në nakyllojin sot ka shumë Dëfqësia e madhe është në që, domodin janë shumë, edhe nuk ka folur një për ta, edhe ato u dukën vetë në isunit. Nikoj ata janë shumë larg e isunit. Sepse e isunit, do të kan mbyllur portën tek tyre. Sigurisht nuk kanë zgjeruar çka po ka origjant kuptuar të këtyre. Këta kanë mbyllur fare, ata kanë zgjeruar. Edhe ka arritur domodin grad në në në 11 gradë ata që thonë kufër vetëm në zemër. Në kusht që moron zonë vezemër vetëm ai bën kufrit. Por ndërsa nëse bën një vepër ose thotë një fjalë me radh, ai nuk mund kufrut derisa të vendosin kësaj në, në, në të kufrit janë 10 apo 15 kushte të cilat nuk plotëson as i iblis rrezik. As e i blisni plotson ato 10 kushtesh. Që kur gjithta. Kjo edhe posha u zotin, që kam mësuar vetë me me me me me mësuar tani këtë gjë në、nëpër libra që e treguar. Edhe po çai Allahu në madhëuri thotë, nuk denga fetë, sepse është i paedukuar. Ti duhet të edukuar vënë fare, mazita edukosh, pastaj Nëse e mohon për sëri, ose dëmën e sham për sëri, shikohat për sërën, ka një së fikin kjitra për jo? Pastaj, e më rratë, mas pastaj, e se të nuk e të rëgën, se kam frikët të thonë rrëm, mas pastaj, e se të nuk e të të rëgën, dhe kjo është të dhe që nëtë vërdet që këmë sotë, në të të shfatëkisi e madhe, sepse, si kurse, zgjerimi, në në në në E rënd. Zimë kuvivë. Ngushtimi kuvivë do thotë që nxjerrësh nga feja, ama ato që ato të cilët nuk nuk kanë dal. Kur e zjerim kuvivë, është pusheshën feja ato që nuk janë fe. Kupton? Edhe kjo dihet, por Abdullah rubën në selul, i gjoshë ishte munafik. Këshë buku ku gjesa herë. A dishon njëri që ai ka dhe është në feja? A dishon njëri që është në feja? Në saktas thon jo, specjal, kuves vetëm në zemrën ose është një profetesi e madhe. Ne kemi treguar ku vem fol për çishtën e Imarit, që Imarit përbohet nga besimi i zemrës, shprehje me gojë dhe veprë me gjymtyr. Edhe kur vetë Imarit kush është skufrin. Edhe kufri kan thonë selefa dhe për këtë kanë rënë dakord i xhma selefë dhe, dhe kufri është me me zemrën, me gojën dhe me gjymtyr. Kështu që një person mund të dalë nga feja me diçka që ka lidhje me zemrën e tij, çoftë ky besim apo dyshim. Besim gëbuar ose dyshim në të vërtetën. Ose mund dal nga nga feja me një fjalë goje që thot. Siç thonë ata munafiqët në në të mbetën e të bukur kur shon për të bukur. Ose kur po ktheheshin thonë nuk e një parë, do të parkmëdhëj sesa këndues tan e Kur'anit, nuk i është arsa ata dhe më frikëca ata. Edhe Zvite i jetë Kornori që thot ka të kërhot u bani i maliun keni mohuar për besimin tuaj. Domethënë ata jo vetëm që ishin musliman, jo vetëm që u falshin, por ata kishin dukur shkon luftë. E po këthesh nga luftë, me dërguer në Allah, sallallahu alai sallem. Në ton, edhe Allah më dhurë o parnoj që këshin pas iman në dikurë për parë. Thot, ka të kefër të më bërë dhe imani, ku këni muuar pas besimi të uaj. Po him pre Allah më dhurë që kanë pas besimi. Edhe pasaj të dëshmohon, Allah më dhurë që atë kanë muuar, kanë për kufër. Kënë në ka dënga feje i stama. Ata personë në venë shëndi ka dënga feje i stama. Kjo të regonë në më ju mbyllje e portës për dal nga feja, kjo është katastrofë vërtet. Kjo është katastrofë vërtet. Kjo është domosdoshmë shkatërimi i fejes islam. Por edhe selefët thoshin që akide xawarit është rrezikshme, sepse ajo domthon vrit vet njerëz. Kur sa akide murxime është akoma rrezikshme sa është katron feën. Ajo është katron feën. Kjo e bën feqin njerëz boshat të prefesë një vetëm që ta besosh me zemër mjafton. Edhe pasaj lemve fare njerëz do shkojnë as xhamimën rradh sepse ti u bësimtarim rregull. Do shputosh. Shu jikta njerëz, domthonjë një grup e mohoi tek firi fare, siç punë, si punë këtu që thon turuni nga tek firi. Kur thon njerëzi ruan nga tek firi, domthonjë i biqë te klikë që gjiti keq. Edhe njerëz do ruanë pasaj, edhe pasaj që nuk do të ruanë. Kupton? E kujto dijë njerëz që një munafik, i cili domthonjë e ka shpërfuqartë, nuk bëson ditë gjykimi. Kupton? ai do yol, senje nga feja, të lë personi si senje nga feja. Do të personi do të serio puson dinë gjykimin, jo po puson dinë gjykimin sulm musliman. Surt fare 50 herë në ditë, po mohoi dinë gjykimin nga feja. Sepse gjithë themi besimin, besimi besim nga ku varet, të, var, të besimi në botën tjetër. Po gjese nuk beson në botën tjetër, atëh kuptimi ku besimin ti. S'ka asnjë kuptim fare, humbet kuptimin. Ëh, qëllimi është domosdhem që kta e ka mbyllur portën e tekfirit, edhe u thon njerë i runi nga tekfiri. Nikojë e saktë është të thuhet për të thuhet njerëzë runi nga teprimin e tekfirit. Siç, domethënë që mos bien njerëz në gabimin e haurrichëve. Sepse tekfiri nuk vetë vete, është i kishin vetvete. E keqja t' është i njeriu të tekaloj kufit. Sepse domethënë Allahu madhuron ka të në katrgon Kur'an dhe profesi në hadith saktë. Gjithashtu dhe të gjithë sault kanë rënë dakord që ka njerëz dalë nga feja. Madje Në gjithë libërat e fikut që kanë folë dietarët, ke kapitullin namazit, zekatit, e namazit, të agjerimit, zakatit, haxhit e më ra ke edhe kapitullin e daljes nga feja. Kapitullin daljes nga feja, babu ridda ose kitabu ridda. Kapitulli daljes nga feja dhe gjëja që përmendin dietarët ose në të parë që përmendin dietarët të është çfarë bën sahabët me ato personat që thënë lan fein. Dhe kjo tregon që njeriu, edhe pse hyj fe, mund të lënë feja. Dhe dalja nga feja nuk është thjesht thotur një mohim që ka pohuar. Por është edhe me vepra. Prandaj dhe do të thonë në kohën e sahabëve, kohën e Ubekrit, e Ubekei ju luftojnë ata cilët nuk panuën tepin zakatin, ata nuk mohon zotin. Ata nuk, nuk thonë që ne nuk jemi mosbesimtara, se ju mund musliman nuk e fal në namazën, jo, po çfarë thonë? Nuk jemi moszakati, ndiç profesorim se jemi moszakati. Etaj Ubekri sikur një litar t'mandalojnë që a kishin dhën dikur profetit sallallahu alajhi wasallam një litar, i çoplitare të vogël. Ma anëse lidhi dele, një litar m'mandalojnë do të ju luftojnë duke kradë logon. Përderan dakord të gjithë sahabët që ata luftohen dhe quhen murte din. E dhe kjo quhet kjo që quhen hurub urda. Nosat e kundër atyre që lan fen. E dhe këto e njohuren përto ka rënë dakord sahabët, të cilët ata i kanë quajtur të gjithë që këta quhen murte din kanë dhënë feja dhe u bekrën dhe Allahu tha atyre, kur i ka i për ty ropër tha, ne nuk apo nëm juve topën, ndërsa dëshmoni që të vrarë tani në xhenet, të vrarë tuje vrar në xehnem dëshmoni do të vënë në xhenem. Këto tregon që ata i quajnë ata domosbesimtar, dal nga feja. Përdesë të thotë dëshmoni, do të ikojë që një person, një musliman nuk i takon të dëshmojë për një musliman kur vdes dhe është në xhenet apo në xhenem, sepse shëtanin di vetë më, më duhur, ndërsa për xhafirët, ç'është më tjetër. Po të sigjë musliman, u do thoshë vebegri dëshmoni për ta që janë në xhenem apo jo. Sepse muslimani nuk vlejë të dëshmojë të jetë në xhenem. Edhe pse mund ta mbylli një jetë me punë turqia mbasa mund ketë të ketë punkt mirë tek Allahu që mund të falë Allahu më dhuroj të qjetë të ditë, pra ne nuk dëshmojmë dot për të, që xhenem xhenem. Në kundërtet tyre ishin hauari që të cilët e zgjeruan portet të kfirit ai shumë, domethënë portet të kfirë zgjëruan ai sa hy futun të edhe njerëz të cilët nuk e meritonin. Dhe nxorën nga feja edhe njerëz që si nuk e meritonin, domun nuk çuheshin mos besimtar, por ishin besimtar, edhe pse kishin gabuar. Dhe Tu është një prej gabimeve që ndodhin domthonë tek i grupeve njerëzish. Përveç akidës favoristëve, ka edhe grupe njerëzish që ka bojnë në çështjen e tekfirit, ë sepse nuk bojnë dallimin tekfirit të, të përgjithshëm me tekfirit specifik, ose tekfirit të, të veprës dhe tekfirit personit. Kjo është është e rëndësishme që kanë seriozu dietaret. Edhe janë bazuar domthonë në në në seri me çështën e detajet e saj në argumenton Kur'anit dhe Sunetit, ne kemi seriozu edhe tjetër. Shkurtimi ishtë detajt e kse qështë e në kështu Ka në ardhër argumentën kërë andë sunet Për fjallës e veprët e ndryshme që ato qënë kufër Edhe djetarët ka rëndë dëkort Për asët të cektuaraj të që ato e në kufër i mal Edhe djetë që kushe bënë atë vepr a i den nga feja Mirë po djetarët e një sunetit Gjithashtu kanë treguar Që një person që bënë një vepr kufëri që shkufron i madh ose thotë fjalë kufr i që shkufron i madh. Ai denjoa feja por me kusht. Me kusht, i plotësohen disa kushte, të largojnë disa pengesa. Ktu bëhet fjalë për çështit, të cilat kanë nevojë për kushte. Ndërsa një person që shamfen, ai po qesë që i kemi nevojë të tërgojmë kushte, ai ka ardhur argumentet i që shamfen, ose ai që tallë madh me me me me me fen islam ose tallë me me Allahu subhanuhu teala si me profet sallam, po qesë se ky ka nevojë për të plotosur kushte atë që jeni në dyndjan në dhonba, për më tepër Dhjith, e gjithë nën pason drejtë në radhë dhe nuk nuk dalin nga fjalë. Nuk gjeni pa kushte, do i blisin, kupton? Ne ekojë që këtu kur flasin dhjetar për kushte, klasin për raste kur mund të ketë vend për keq kuptime. Ndërsa ato ku në ka vënd kuptime, nuk parnej. Parnej djartarë, parnej par mësij, ka vend për keq kuptime, ato nuk paranojnë. Prandaj dhjetarët, prane përmendëm mosite për thashë që kanë rënë dakord muslimanët të përmendin bilezën Hanevi. Kë nëse një person thotë kam ato luaj haram. O zotë alkooli është haram. Al Nekojë që është një mos musliman, do i dheu, do dhe, dhe i mos musliman të dinë që muslimani nuk e pin alkolilin. Ky do di valkoni mund është harom, ky denja fea. Dhe nuk themi për këtë botë, nuk nuk kemi blosur kushte për këtë. Sepse kjo është një çështë e njerëzve. Kupton? Atë, plotësimi i kushteve ndal në largimin dalesa ose bëjas fjal për çështjet e cilat janë pa njerëz, ose ose çështjet e cilat mund të ndodhin keq kuptime në to. Mund të ketë vend për keq kuptim të, ndërsa nëse nuk ka vend për keq kuptim, thjesht edhe truhet të do mohoj ai denja fea. Nuk plusim për to pasaja ka se justifikim. Mirë, por nëse ka vend për justifikim flavonde porque dj kompetin dj mundë kish kuptuar dikush, ato këtu dietar kanë treguar domthonjë që ë jo gjithmonë njeriu që bën një vepër kufrës, se thonë i këtë kufrës denja feja, edhe këtu zakonisht kanë folur për çështën e bidotsive, ata të cilët e bën një vepër kufrës, se thonë i këtë kufrës e besojnë një besim që është kufrë ndovërtet, jo në aspektin e e kufrit, por ata besojnë dhe mendojnë që kjo është feja. Që mendojnë, kjo kjo është feja. Kupton? E ishte atë. Sipse kanë keq kuptuar disa argumente ë uh, në këto raste një ka ngjykuar selevët që ky person i cili është musliman, do të thonë ka qenë musliman. Edhe ka rënë një bidat, i cili është kufur vetë, ë uh, ai justifikohet nëse ka vend aty për justifikim. Do të thonë nëse thotë po shon tregon një lloj argumentimi. Edhe ky lloj argumentimi mund të keq kuptohet nga dikush shoftë gabimisht. Do të thonë që pa do të thonë mund të mund të keq kuptohet nga ignorant, mund, mund të keq kuptohet nga ignorantët. Theme ju ky personi i cili ka keq kuptuar nuk denja feja, ju qe gjuna fqarshu devin tar me radh. Ndërsa aty ku nuk ka vend për keq kuptim, nuk pernohen siç bëjnë shihet për shumun e cilët e shpjegojnë Kur'anin sipas dëshirave të tyre. Shembull, ata thonë për shemb, lopa që ka përmendur Allahu në Kur'an në surën El-Baqara, se i lashë urdhëruar popullit musait ta thërë ka qenë isha. Ky është shpjegim, ji s'ka liri as në gjuhën arabe as merri goditë me dosu dietaret. Kjo është thjesht ndike e dëshirave të tyre, për këtë arsye them që kë këto lloj komentime që bëjnë ata janë papranueshme, edhe ata domosdmërisht nuk justifikohen me këto lloj komentimesh që bëjnë. Ndërsa nëse dikush bën një lloj komentimi Kur të Kur'anit, në cinë ai mund të ketë një lloj një lloj keq kuptimi tës, siç treguohet për shume që në Konë për vellallë Sulaim, ka qenë një person i cili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 vajt paset te profetit sallallahu i selim thon duke udhëzon kush do bëra tha o pasku te tjera do riketem drejt do duke udhëzon kuptimi i hadithit megjithatë profeti sallallahu i selim nuk i tha tek ajgjerimi jotë ishte pasakt por e kujt ajgjerimin dit sakt gabimi i tij ishte gabim do të thon ishte hynte në, në kufit e asaj që quhet von gabim ne cine fa allah kur nje bën padashje edhe gabimet jo mundovin rasti edhe gjithashtu rasti i personit i cili ë uh, kishe frikë Allahu të më dhurojë. Mirë po, dyshonte që, domethënë, ai i ringjall do t'allojë më dhurojë njerëzit në të gjitha format ku luquri i gjallë dot. Edhe në momentin e vdekjes na fmi ti, kur unë të vdes, merr i trupin tim, digjeni e bëni pluhur, pastaj hidhni pluhurin një pjesë pluhur, në një pjesë tjetër. Sepse nëse ka mundësi Allahu me fuqitë më ringjalli, do më donë me një dënim që nuk ka dhënur askën përpara më dhe sëmos më. Por këto rreth çfarë do të thonë? e e mori dhe bën kështu diçka të tillë, siç ishte ai vet, pastaj i thotë tregon për fissonin e ringjallë lloj madhuar dhe i thotë, "Robiin përse e bëre këtë? Tha e bëra në Afrika jote." Dhe ja falë Lloj Madhuar. Ky ishte paditur, nuk e dinte që Lloj Madhuar ka mund ka fuqi dhe mund si ta ringjallë në çdo rast. Ai mendon se Lloj i ringjall krejtat, por mendon se kishte në një rast që nuk kishte mundësi të ringjallte. Ky ishte mendimi i tij. Ky lloj mendimi është kufër. Që nxeh nga feja, duhet të kesh dyshim të fuqinë Allahut, kufër nxeh nga feja, me gjithë ato Lloj Madhuar justifikoi. Edhe raste tjera do t'i vë koha. Pra i raste më shumësh hadith të ka, prej raset, për shumë dhe Buhariu, që disa vajza, disa vajza dvogla, po profetis, sallim, të vogla po gëndohen për pahetin Sallallahu Alaihi Wasallam, edhe thonë të tëra, dhe tek ne është një profet që di të ardhmën, që di gajimin të ardhmën. Edhe profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, me gishtin të vogël, ndonërisht njeriu kurshi i vogël më thotë gabime, u tha atyre don leje, do fjalën atyre atyre që thoshat. Lejeni këto të thonë atyre që. Këto fjalë janë më të shir. Kjo është shirq. Mund të thuash se profeti di Gajimën e di vetë Allahu subhanallahu teala. Gjithashtu në rastin e asaj që quhet dhatunat, në mendimin e disa dietarëve hyn te ky lloj te ky lloj çështjeje. Ëh ose e ngjashme me këtë që ata i than profetit sallallahu alaihi dhe vellëna bëj dhe neve një pemë. Na bëj dhe neve një pemë, siç kanë mushrikët që varin në të armët për bëreqjet. Sepse ata shikojnë mushrikët që i varin armët në atë lloj pemë. Edhe besonin mushrikët që duke armën të këtu, luft, ose, këdhën, i varë armët këtu, kanë bërë qet nuv poshtë, duke u lufton. Edhe ata i thanë, "A bëdhën ne një tidh?" dhe tha profet i sallallahu alaihi wasallam, "Po inshallah, u tha, "Siç thonën banisë e lëndosës, na bëjnë ne një idhul, siç kanë ata idhul." Edhe megjithë ato profet i sallallahu alaihi wasallam mbas të qortoimi të qortim të rënd, nuk u tha atyre rinëvon i islamit tuaj, por qyti muslimon, musliman, edhe u qyti musliman, musliman, dhe u apranoi islami siç ishin, edhe pse ata gabuan, gabuan shumë rënd. Në vetësi rënd. Kështu që Për sa i kanë dhënë dietarët e islameve, që jo çdo kush që bie në një vepër kufru ose shirku ai del nga feja automatikisht. Por varet nga rrethonat, edhe gjithë rrethanat nuk shpjegojnë atë në një mësim. Në kemi shfigur tikur disa çështje. Qëllimi i tuaj është që ka çështje në të cilat njeriu justifikohet me ignorancë ose me keq kuptimin e argumenteve dhe ka çështje që nuk justifikohet me ignorancë, në më keq kuptimin e argumenteve. Edhe dhjetarët u zakonisht kanë diskutuar çështjen e bidatçive. Përveç shijave të cilët keq kuptimin e argumentëve thyr nuk nuk vijnë për shkak të keqkuptimit të vërtet, por vijnë nga pislliku i tyre, sepse ata jo i shpjegojnë Kur'anin në jo në, në, në bazën e Islamit, por në bazën e hapsheve jo si të tyre. Kurse bitoçitë të tjera si Hanahurit, Mu'tazilit, Asharit, Maturidijit, ë shumë prej grupeve Sufiste, jo të gjithë, ë edhe tjerë si Bone këtyre, këta janë bitoçi, shumë prej mendimeve të tyre janë kufur që nxjerrin nga feja. Ëmegjithatë ne themi që ata nuk kanë dënë fjalë. Ju e ju e dini e keni dëgjuar fjalën e mamë banive se si thotë kush thotë se Allah është në çdo vend e ai ka përkufur çafirin. Ëmegjithatë shehul sametë mie i thoshte disa xhaimive që e bësoni tullë gjëje që Allah është kudo i thoshte unë e me të, di thoshë që ju e thoni tullë fjalë dhe po ta themu këtu do të fjë në dënë fjalë kurse ju për mua jeni ignorant nuk dini këtë fjalë. Do të bëhet mirë. Edhe kjo tregon domosdoshmë një tek ka shprehën shumë një tortier që bë dot çiu do nuk quhet çafir, edhe pse be, ai beson një një një fjalë kufruse vepër kufri, më vëni vepër kufri, nëse ajo ka një formë justifikimi në bazë të këtij kuptimit të argumentit që mund bëj ai, të cilën e kanë treguar dietarë, edhe një, një domun cdo gjë ka specifiken e vet, domun nuk mund të flasim në aspektin e përgjithshëm, nuk u them për gjithë çirin për gjitha formën, për gjitha kia gjithë ato. Por në aspektin e përgjithshëm njeriu duhet një të ketë kujdes. Kur themi për një vepër që është kufur ose një kanë që është kufur ose një mendim që është kufur, Nuk do të thotë automatikit që shdo kushe e thotë se veponat e a i ka dhe në feja Për velë se në raset kërë është një që është një madhore, e qartë, e qartë, e qartë, qartë E cila nuk ka dyshim në të të të këmusemanët ërë si dhjetë dhe mësë dhjetës Në të e nuk usifikohet i një Edhe këtu të qështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë njës Edhe gjithashtu nuk gjykon një djetar, nuk si një dietar nuk gjykon njëse si në një vend i vënë tjetër. Prandaj gjend dietar që justifikon një person në një vend, kur ai i bëni veprë kuore, nuk e justifikon në vend tjetër, sepse thotë në të lloj vend nuk është për hapur kylli çështje, kurse në një vend tjetër është për hapur, prandaj nuk e justifikon ta. Kupton? Kjo që çështja e bëdat në të lloj forme është. Prandaj kjo është drejtësia, domethënë që ne gjykojmë për veprë që është kufur, dhe gjykojmë për gjësi që ai person që bën këtë veprë është kufur, ka për kufur që dhe qoftë çafir. Edhe gjykojmë Sigurisht se është treguar argumentet fetare që kush sot kshuo është kshuo, kush kush bën kshuo ai ka ka, ka, ka dalë kshuo me radhë, por në veçantë një nuk juqojën për një person që ai ka përkuar derisa të përcohen disa kushte, e largojnë pengesat të cilat i ka vendosur dietar në bazë argumenteve të, argument të Kuranit dhe Sunetit. Disa pa argumente do ta përmendë tani, të cilat tregojnë që njeriu jo gjithmonë bën dheveja edhe pse bën veprë kufri. Kjo është problematike që nuk upton shumë për njerëz, shumë për njerëz. Dhe unë dikur, ka përmënd dikur, ka më asmajnë mësime të dinja të të të qështje edhe nuk e kuptoj dhe më më më dhe mundhën që disa njerës në ishën kuptur të lojtë të taj edhe mundhën që po vër, dhe më më dhe që të të kufr dhe mundhën gjithdo kush që thutë ka të dhe nga feja automatikisht në vej që së shënë vërtet Më kujtoj dhe kam asëtan dikur e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të do i thash domethënë që kjo varet nga domethënë nga ka pozicion se ka pozicion apo jo, edhe kjo çështje kthehet ajo personalisht duhet shikuar domethënë çka çfarë dini ka pas ngjarë fetare apo jo, vetëm për çështën për këtë çështje veçanëti, kupton? Ë edhe më mbrapasë dokumentuar kuptohet që ata kishin problem, dhe kjo është problemi që nuk e kuptojnë shumë si njerëz, mendojnë që po theq kush ka për këtë, ka kanë ka afëm mendojnë që kjo është automatikisht për çdo person dhe nuk e kuptojnë që ky është gjykim i përgjithshëm. Edhe nisën bë dotëllin me gjykim të përgjithshëm dhe gjykimin specifik. Edhe këtu ka nga buër grupe të humbora Pra, fam vjithin fare Ata që e mbjithin portën të kjirit fare Tha nuk ka të kjirë Kush hyn fejë Nësurë të darë nëzis dhe, dhe nëtë mokë në Edhe nga në tjetër Isha ta tjere cilë të më dhe në zgjeruan Edhe nëzorë nga fejë Edhe njërës e cilë të gabuan Gabuan dhe më për për për dashje Një kohë që dhe më dhën, trekuar, dhe djetarë Kanë të reguar dhe një që Njëri ju mund gaboj, kornë ndime të rënda megjithatë nuk dënga vir. Por qoftë ka pas për selve, tek e ka tregu vet dietarët, për ty edhe ibn ibn al-Lezan al-Hanefi ka pas për selve dietarë. Në kornëse ka pas dietarë, të cilët domosdosh kishin humbur në dietë çështë fetare. Ka pas për ty që ka pas mendime të xehmijëve, mendime të murrhxhivëve, mendime jo të kadërivëve, mendime të shijave, mendime të haurijshëve. Jo plotësisht mendimet e tyre, por një pjesë mendimet e tyre. Do lloj ka pas për dietarët të thjesrit. Që sheh një profet që kanë predikuar të siç quhet Mukatin. Ai ka pas besuar që Allah i mbodhur si Krishti. Në mëjet do dietarën, do thënë ka thonë Mukatin, të siën kur mundin të dokumentohet sipas mënyrën e tij. Po ti qafir, nuk e përmend dietarë për në këtë dukse se kuptim ka përmendur diqë qafirën të siën qafir, në Kur'an, e thotën. Edhe më, më shumë se ka, më shumë po shikosh euh, transmetimin e hadithe që ka përmendur dietarët, Buhariu, Muslimi, Abu Dawud, Tirmidhi, u sa ibn Majah më radhë. Kanë transmituar për grupe njërzit të cilët kanë qenë, kanë pas bidate Edhe njësa për e tyre bidate kanë qenë në kufër Edhe me gjithë atë, ata kanë transmituar për e tyre Edhe pësa të bidatë në gjënë kufër, se pësa ta besonin Që një është do personin cili e thotë në dëgje, të nëgjejë Ose beson të nëgjejë dhe në feja Edhe për rastit që kam të reguar, dikur ka qenë rastit ka derive Po të shikosh për shumë libërte që kam fornë për të transmituar se hadith Tehdibër Kemal që ka për imam El Mizi është li për të të të vëllime të të të të vëllime në botimin e ngushtuar që është kanë, e ka nështërëm u me shkone të vogla ose mund të të të të të të të të të vëllime me botimi që e me shkone të dhaja në të ka të ka përmandur trasmetusit e gjeshtë li për mënd njërë të hadisit në është në li për bazë në qështën e trasmetusit të të të të të të të të t i cili ka shkurtuar të librit e Mamizit, në librin quhet Tehdibut Tehdib. Libri i Mamizit quhet Tehdibul Kemal, ose këtu quhet Tehdibut Tehdib. Pas e bëna edhe së shkallane ka shkurtuar të librit, ka bërë një vëllim ka nxirr vetëm gjykimin e shkurtuar për çdo transmetues. Emri i ti, tij, dha është Besnik, është i Dobut. Edhe arsyym pse? Në zot i Dobut. Edhe libër tjetër që i Mamizit bio ka shkurtuar shumë dietar të tjerë, por këto nga një nga, nga, nga librat më të njohur të fushë, edhe ata përmendin të çdo transmetues, çfarë akide ka pasur? Edhe, këte kam vërre e vedo, kam të reguar gjithashtu dhe një mësim, një mësim që kam bëjt dikur, të gjëmi e vjetër, të pjese vjetër, rast, kam gjithur me dhjetra raste që të regojnë jetarë, shemull një person të rasmutu se ka rasmutu për ti, bukëri u muskrimi më rap, thonë ka qëmë besnik, ka bëzbesuar akidin e kaderive. Ka, ka qëmë besnik, ka bëzbesuar akidin e khaorinjshve. Ka, ka qëmë besnik, thë, ka, ka bëzbesuar akidin e mërgjive. Qëmë rapë Niko që për shumën akidë ka derive, do thonë akidë ka derive është akide rond, shumë rond. Ata besojnë që ka krijuar së tjerë për veç Allahu mëdhëruar. Edhe besojnë që ka krijuar së tjerë për veç Allahu subhanu teala, kjo është kufur, që njerëja feja. Kjo është shirq. Besojnë se ka krijuar së tjerë për veç Allahu mëdhëruar. Megjithatë, ata thonë ky është besnik. Edhe kanë transmetuar për ti Buhariu, Muslimi e të tjerë, domethënë që kjo lloj gjeje quhet domethënë sigur mos e trajtojnë detaj që, që është besnik thjua të tofik të dhënni. Emom dietarët, ju do t'u të tregoj pak një çështje, futi pak çështjen e hadithit që të kuptoni idenë për shembull fjalë. Dietarët, ë kur flasim për transmetuesit e haditheve, kanë treguar një rregull në lidhje me transmetuesit që ndonë të Buhariut të Muslimit. Nëse thotë është një person të Buhariut të Muslimit, për cilin nuk kanë folë dietarët. Sot dy fakte që ka transmetuar për ti Buhariu Muslimi. Edhe ka parënuar umeti islam Hadithi që nëndë të buharit dhe muslimi me këto zinë që të rësmentim Kjo të rëgoj që këj person që ka të rësmentoh për të buharit muslimi, kjo është besnik Dhe kjo është si cilësim me termin besnik në mënyr indirekte për të gjithë umetit islam Kjo që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Desha them për kësaj kur gjithu media islami paska pranuar gjitha transmetues dhe paska paska pranuar hadithe të tyre që t'i tregonë që ata janë Se musliman. Sepu mos ishin muslimanu mund ta pranonin ato hadithe të tyre, sepse nuk lejohet, llogoj dietar nuk, nuk porën transmetimin e haditheve që një njeri që janë musliman por nuk kanë besnik. Po mund të jenë gjynofçar, mund të kenë probleme tjera më radh. Edhe si mund pranojnë transmetimin e mos besimtarëve normalisht që kjo është një kombolë më e rëndë. Edhe kur këta njerëz secili që janë cilësuar me termi që janë kaderi Pasë në të ndoj bidatit tjith që thonë që pasë krius tjerve që Allah më dhëruarë Kjo shirkë E me gjithë atë për e tyrë të rësmetoga Buhariu muslimet tjemi dhe si nësokan djetarë në përlimet të tyrë të rësmetuze biografije të rësmetuze që këta e besnikë dhe nuk e diskutohë Në kare asë pëshënë të rësmetuze nuk e diskutohën fare data ashtu të diskutojt, jo. është to, besnik, më kusht besnik, por është dobët apo jo. Katrasmtus, të gjithë, sot është besnik, domodin nuk e teston kur të gjithë detaret që kanë folur për tatutuzën kanë ndëri kush besnik. Domodin, e besnik të gjithë. Kë s'tregon domodin që ky person që pa sot lloj ide, por të kujt kam mësimin. A de, më uru, shum, të të rëgohen, dhe çalim i tu është desha të u tregoj më anasaj domodin që pa sa njerëz, të cilët pa sa mbidate që mund të ndeshir kimad, e më gjeton nuk danë gaje. Pse? Për shkak të arsye që tregova, sepse ka disa lloj adoleshës që ndalën njënda nga gaje. Porjo gjithmonë. Maancaja desha t'rregojë që çështë tek filirit është çështë e rrezikshme dhe prandaj ajo duhet ruajmta. Por jo me mbyll portat fare sipuna e tërë personave, atë cilët domosdhom nuk nuk janë të ngatshëm që nxjerrin nga feja dha ata cilë të cilët mohojnë gjërat e qarta ose ata që bëjnë veprë kufri ose fjalë fjalë ku thonë për kufor të qarta, atë cilët nuk dyshon në të, asnjëron do të mos mëvojë që ata janë kufër, kupton? Por jo dhe si ata cilë dhe të cilët domosdhom teprojnë duke nxjerr nga feja ata që nuk e meritojnë ndani nga feja. Ose, si punë në haurigjëve Të cilit i kjojnë gjynave të më dhajë kuver Ose, si punë atyre të cilit E të prënë që është të këfirë Dhe në dzienë nga feja Shdo person dhe nuk ju sifikojnë asë kënd Kjo ideje, më spesifikimi Kjo është e njashma kjo në haurigjëve Dhe pëse nuk është e njëta Si punë në tyre Dhe të që ju Allah më shirovët Fot ulani nuk kefthero asnjë person nga ata që drejtojnë kiblën për shkak të gjunave. Ma lem istahil, por desa nuk e bën halal. Fati shtollë termi dietarët e kanë qortuar shëvon për përrdorimin e termit të, për të, të kësaj tanije. Pse? Thon thotë se unë nuk e quajm çafir asnjë person që drejtohet që drejtohet nga kibla për shkak të gjunave. Fatikisht, domodin përdesë nuk e bën halal. Fatikisht, domodin njeriu Dhenjafe vetëm kur e bën gjyrat të Allahut. Dhenjafe në forma të tjera. E për këtë tregojnë vendin paçi që ai xhmat të, të seleve. Për ndër një person dhenjafe kur dyshon dogj vërtetë. Një person dhenjafe kur e shkël Quranin, e shkël Quran nuk nuk është apo shallahu ata. Do të ndër një person thonë s'po e Allahu po shkël. Ku sheh mirë? Dhenjafe sallall. Një person shon amaun e më dhëruar. Siç rasti kanë treguar dietar në librat e tyre. Ky nuk e bën Allahu, ai s'po e Allahu. E vëgjë atë shon. Dhe në feja. Ate, kur thot tu, ne nuk qëmë qafirë asë një person që të dretot në kibla për asë një gjunaf për derë sa nuk e për bon halal, kjo nuk është e sakë, por e sakë të ashtë e themi, nuk qëmë qafirë asë një person që të dretot në kibla me dhështu loj gjunafi, jo për asë një gjunaf. Sepse ka gjunafi që janë kufrë, ka gjunafi nuk janë kufrë. Që që ne nuk e qëmë jemi qafirë, këra Përderisa ky gjunaf nuk është ngraën e kufrit, tu qellim. Ndërsa nëse ai është ngraën e kufrit, qim çfarë? Edhe pse nuk e bën hallalloh. Domethënë se një person në le namaz, nuk falet fare. S'falet hiç. I thudit, namazet e detyrë po detyrë. Se kjo është kufruese nga feja. Po i thon se, se ka bër hallalloh, se ka bër hallalloh, po kjo kjo, kjo gjunaf nuk është ti gjunaf e tërë. Për këtë ka thën profeti sallallahu alajhi wasallam që në namaz është kufër. Dhe për këtë ka rënë dogord se levot që lënë namaz është kufër që që nuk ka kontendencë me me sahabët tabiine. Atëherë, shehësh në cilin fotë. Po la nuk kefir vajhë njëri nga e hel qibla, ne nuk kemi kefir asi përsonbe e hel qibla, pra tu qe të ton qibla. Për asnjë gjunaf, këtu është sakt ashtu për çdo gjunaf. Nuk e qejim qafi për çdo gjunaf, por e qejim qafi për disa gjunafe, edhe pse nuk i bën Allahu, e qejim qafi për disa gjunafe të cilat janë cilsuar në Kur'an dhe në Sunet dhe në Ishmaul në seleve që kanë kufër. Kurse ato gjunafe të cilat nuk janë cilsuar në Kur'an dhe në Sunet kanë kufër, njeriu luhet nga feja se i bën ato përderisa i nuk i bën Allahu ato. Në më nëse një person bën immoralitet ose vjedh, nuk e nxjerr nga feja, por derisa i nuk i bën halall. Po qyse se i thotë immoralitet është halall, ose thotë vjedhja është halall, atëherë ai del nga feja. Në vonë gjunafet, të cilët e nxjerr njëriu nga feja kur kur ai bën, ki i bën, bën halall, janë ato gjunafe të cilët nuk kanë kufur në vetvete. Nëse ato gjuna janë kufur në vetvete, ne nuk e pyesin personin më a i bën ti halall se si bën halall. Kurse Murxhiet e kanë, gjithë rësua, kanë kufrin, e njërë, bërë gjithë gjënat. Për këtë arsye ata kanë konfuzuar kufrin me të tek bëre hallau. Ata thonë një nuk del nga fevën duke bërë ramen hallau, në asnjë lloj forme tjetër. Edhe argumenton me Ibn al-Levniz al-Halabi yuta. Kjo është gabim. Këtë kanë qurtu dietart. Edhe vetë Ibn al-Levniz al-Halabi e ka qurtuar këtë. Shpjeguesi i këtyre librave. Edhe dietartin e kanë qurtur. Kjo kjo nuk është e saktë. Kështu që një person nuk del nga fevën duke bërë ramen hallau, po del në formë ndryshme. Në djetarë ka shkut liber për të qështë, një për liber për shkohor, është një liber që e shkutur Shekhe Alois Sëqqaf, që e ka titullin Et tëvossu të lëkhtësat, fjënë në kufra e kunu për vilkauli, ulfjali, u shekje, u li ati qatë. Dhe të tëvossu të lëkhtësat, do më thënë mesatarja, e cila të regon që kufri është me fjallë, me veprë, me dushime, edhe me mëzemë, me, me, me besimë. Edhe ka përmendur aty mbi, domthonë rreth 150 fjalë dietarësh, apo kohe seleveve dhe korrëson të cilat të gjitha vërtetojnë që kufi është edhe me fjalë edhe me vepra, edhe me dyshim, edhe me besim, dhe jo vetëm ta bësh haramin halal. Kurse sot kanë dalta murgjjet e bashkohorë të cilët thonë, njeriu del nga feja vetëm kur bën haram. Nuk është kështu vërtet. Edhe për këtë arsye, domthonë kjo, ky është teksti i fjalës së imam të Hariyë që ata kanë marrë dhe kanë përgjithësuar sikur ti ishe të kornor, që sikur ti ishe të kornor, Normal gjithëa jetët do të, të. mbashkur që nxirr kuptimin e tyre. Jo mund të jesh tani njeriu që ai dietar është respektuar, Allah mëshiroft. Po ai mund gboj. Ka shpër një lëfalie, i ka pasur për çëllim diçka. Ata e kanë marrë për përse për, për ata që kanë dashur atë vetë dhe kanë përgjysuar dhe kanë dalë në kinën e murxhive. Kështu që akad e murxhiio çabon thotë se njeriu sikurse imani nuk, nuk nuk është me vepra dhe kuvi nuk është me vepra. Prandaj ata nuk e përfitonin dot ti person çka thotë Kurani, çu çafir. Po këtë kë është më së njohu nga këto sot thotë një, një person që shkel pranë uju çafirtut. Është thotë ose thon shembullin që kanë treguar për shkakun dikur herë herë thotë një person që bën sërish devastues nuk quhet çafirtut. Ai është çafirtut. Por nuk quhet çafirtë sepse i bëri sërish devastues, por quhet çafirtë sepse kjo lloj sërishë tregojnë që ai nuk ul pjesëtar në zemrën ti. e tij. Thotë shembëtimi i imë, kjo lloj kjo lloj mënyre dredhie, kjo është ushqitja e rondut, sepse ata lidhin kufirin dhe iman vetëm me zemrën, jo me veprat. Vepër vëndë tre guzë për të që kanë zemër, nikojnë që besimin dhe kufrë si pasurë vëndë në zemër, dhe kjo është ta mama, aki dhe gjemive, një dhe që së thonë të asot, në thonë që një person nuk mund kufrë me vepër, por me që bënë, bënë me zemërës e me gojë, ka rasë dhe me gojë, duhet, duhet mas shumë mundimesh që të pëj kufrë që thotë ولا نكفر واحدا من اهل القibla بذمه لم يستحل ولا نقول ولا نقول لا يضر مع الايمان ذم لمن عمل gjithashtu do të nuk themi nuk themi si thon disa njerëz që nuk bën dëm mbasi e bër besimtar as nuk do gjunafi nuk themi kështu atë është këto këto lloj fjalë është për hapur shumë të njerëz që kjo është akite murxhive mi po shem sentimente ka treguar që nuk diet për asnjë për nuk diet për një person të veçantë për murxhive ta ke thotë këto lloj fjalë Domthon, nëse i themi, nëse u themi kryen, do kurio thoni që murxhi i thonë që nuk bën dëm masitë e përbërësitar, çfarë do të gjënave të bësh? Edhe thonë që kjo është akide murxhive. Ne u themi. Kush prej murxhive ka thënë këtë gjë? Kush prej murxhive ka thënë këtë gjë? Tregon një person vetëm prej murxhive që dihet me emrin se ky ka thënë ka, ka pasur ndonë akide. Domthon tek murxhin për njësin nuk nifet kë lok ide. Ës them pa emër, që thuhet që ata e thon, por në vërtetë nuk jepet. Edhe e thënë këtë gjë pse? Se tek kanë marrë vetën, e kanë marrë ta murrë gjitë bashkëqohor, për të pastruar vetën e tyre që ne nuk jemi murrë gjitë. Po ja, ne themi që juve do të bëjnë dom, ne themi që do nuk bëjnë as murrë gjitë. Sepse murrë gjitë thonë që nuk gjenov nuk lutën, që ne s'im murrë gjitë. Ne themi, ne i themi rreth parë herë, këtë lloj këtë lloj besimi që ju navë nuk bëjnë dom, mbas i për besimtar të thuhet se kanë thënë murxhjet, por sa e saktë është këto lëgjë nuk nuk e, e vërteton dot kush, sepse nuk është treguar për asnjë personi për ytyrën e veçantë me emër që thuhet që këto e ka vënë filani, absolutisht. Kjo është paraqja e dyta të murxhjet në, në disa grupe. Ne kemi treguar që murxhjet janë katër grupe. Grupi i parë i murxhive, katror ose tre. Grupi i parë i murxhive janë xehmijt, ata të cilët besojnë që besimi vetëm me zemër. Grupi i dytë i murxhive janë atat të cilë thonë besime është me zemrë dhe me gojë edhe këta janë uh, mërgjitë mërgjitë të fukhaha qëonë grubit të rejtë janë kerramijet kerramijet janë atat cilë thonë imani është me gojë kushe shpreja të e është musliman por nuk mëndë bipë qështë në ushë me zemrë e të janë njashë në të parët edhe grubit katërt janë mërgjitë më të kelimin mërgjitë filozofë të c Imani është me zemër, me gojë, edhe ë nuk është më gjymtyr, por gjymtyrën dikojnë tek imani, imani rritet nga ana e gjymtyrës dhe depaksohet, e megjithatë kta qenë murxhije. Edhe ajo që i bashkon te katërt të, katër të grupit kush është që ata i nxjerrin veprat për imanit, i nxjerrin veprat dhe e perfitojnë, çka umani mund të vath vështë. E perfitojnë që një person mund të quhet musliman pa bërë as një lloj detyre për detyrat e skaunit. Ky është problemi për i përbashkët i murxhive. Kush thot diçka ditë për sasi, ai domethënë ka gabuar. Kush mendon se murrzhiu nuk është ky, por është diçka tjetër, është ai i cili thotë që nuk bën dëm gjunave, mbasim për pemësimtar, ne i themi që kjo llojaki të murrzhi nuk është njërë, në të të nërë, e njohur vërtet. Tomo e kanë thënë që e kanë vënë detyrë që këtë thon murrzhi, por s'e kush e ka thën? Kush prej tyre nuk dihet. Kjo është një lloj fiale që rrethon, është thonaj pa emër. Dom, ndërsa akiti i tyre vërtet përcini kanë qortuar se nei kush është është ideja që ata përfitojnë muslimanin pa vepra për fare. Por edhe kem përmendur ixhmani dietar për të dëgjuar në një nga mësimet e kaluara kur i them për murxhiet, që selevet kanë rënë dakord që nuk mund përfitorohet imani pa vepra. Dhe për ty që që në mëshfiu në muslimanim mend, të tjer përveç ti, të shumt, të cilët kanë shpër ixhman në seleve që nuk përfiton imani pa vepra, kurse tek murxhiet përfituohet imani pa vepra. Kjo është problemi i tyre i vërtetë i murxhive, këtu është që ata e përfiturojnë Imanin pa vepra, edhe të të dëmë dhënë, në e, në file, për këtë arsye ne themi domethënë që kjo çështje ka bën dëm, ka bën dëm domethënë në gjunahet e Imanit, nuk bën dëm. Diskutimi se ç'është pasaj domethënë është çështje si thosh nafile. Po arsye sepse ti ke ndër murxhije, të cilët përcjellën kanë rënë dakord se leva që, që janë murxhije. Siç janë përshum murxhije tur mot ekelim, murxhije filozof, kanë rënë dakord dietë dietare të studentit e din që është arid dhe motori i murxhije. E megjithatë ata thon që gjunaftë e dëmtojnë imanin. Edhe pse e pranojnë që domosdën veprat, veprat domosdën nuk janë pjesë e imanit, por thon nëse një person bën gjunaftë vepr, imani i tij dëmtohet apo paksohet. Por ata çfarë thon? Paksohet derisa kur dëshukën veprat fare ngjerë pak iman zemë në zemrën e tij, dhe ky paku është ajo ai domosdën është lloji sasisë vogël e cila është origjina e imanit që përta përfituohet pa pasur vepra. Papajso vepra domthoni që ata e përfitojnë që një mund keni një një një një lloj sasi imani, papajso s'i vepra fare. Por këtë arsye i themi domthoni që kjo është akiti e tyre, e kitë murxhive, dhe këto do akiti sot e kanë këta, të cilin thon vetë e tyre sot e janë sunetos së se selfis. Kjo është ideja domthoni që ka dashur të shëgoj të tregoj këtu domthoni figuruesi. Prapësisht, edhe kjo është ajo që ka treguar edhe në Imam Tahaawi. Edhe thotë Ibn Ibn al-Bizh al-Hanefi dobi shumë bukur, do thotë shumë po dobia që përfitojmë neve prej argumenteve të dyja palëve. Pra kitës prej prej argumentit që përdor Haurizh dhe argumenti që përdor Murxhi, thotë që dobi që përfitojmë që argumentet e çdo njëjës palë hedhin poshtë argumentin e palës tjetër. Domethën Në ti, nëse je me përparte Haurizh, vetëm përdor i argumentet e favorizuesve edhe hedh poshtë ato. Dhe nëse ke përparte Haurizh, vetëm përmend argumentet e Murxhit dhe e hedh poshtë ato. Fakti është te hnisuneti. Nuk e shikojmëve me njëri një sy, grupet e humbën shikimin me njëri një një sy. Morxhjet marrin argumentet që thon vetëm elayllah shpoton, kurse haorigit marrin argumentet se cilët tregojnë kush bën i vepër, kush bën i vepër në denjafia fare, kupton? Edhe kështu domethënë ata marrin këto argumente në ca, të dyja palët, kurse ne i marrim të gjitha dhe me njërat palë argumente hedhim poshtë, keq kuptimin argumente të palës tjetër, edhe themi që dy argumentet nuk bien në kontradiktë me njëri tjetrin, kurse ata Besuan të dy palët, besuan që argumentet e kondiktore, prandaj zgjodhën një për argumenteve. Të dy palët. Ndosh kaurit ndosh murrjet. Sikurse të çështë kaderit, edhe xhebriet, edhe kaderit, menduan që argumentet e kondiktore, prandaj zgjodhën për argumentesh dhe në anë të tyre. Disa besuan që një është i imponuar dhe nuk ka drejtë të procedojë, kurse disa tjër, qatdoj, për për të tjerë thonë që ju ka drejtë të procedojë, por allahu vallë nuk është më i fuqishëm të bëj çdo të ka i. Edhe morën disa argumente. Fakti është të dy të dy argumentet janë të sakta, por çdo njëri për tyre ka vënien e vet dhe nuk bien kundër njëri tjetrit. Ata besuan që argumentet janë kontradiktore, prandaj zgjodhin një palë argumentësh. Kupton? Edhe humun. Edhe vërteta është i njeriu i përdor njëherë palë argument për të hedhur poshtë këtë anë tjetër që kanë ka marrë fund nga ana tjetër, edhe i bashkon dy argumentet dhe duke i bashkuar argumentet të gjitha, aty deri në vërtetëta e qartë në të gjitha çështjet e tyre, se normalisht normalizojnë çdo lloj shmendjeje koni video yogë do të më shohë, nuk më vjen ta bëj, ta mundë të më vjen, tani shua ulë, ose kujt se. Azoi ka e sharif, po shaq se kujt në hapësirën e kuajë. A do të jë veten e, e sharit thon dhe thonë imi Hne Sunedi gjithashtu. E kujt e sharipu thonë imi Hne Sunedi gjithashtu. Naimi Hne Sunedi gjithashtu. Mund të zlet Nuk e di, do më dhe thonë vedeturë më të zile, apo, ja Allahu Alem. Të, kose shia, dhe që më vëndër shia. Khauriqë në të uqë vedeturë, kauriqë. Kauriqë në uqë vedeturë, kauriqë. Ja, luk është diqë në Selefi, për do në dhe të të të të të të të të të. Por, kjo është fatkesjë e sotë, se sotë sot të shështë e karin dhe lëjt pike, për shumë të dikur, atë ishtë në humbje, e, azbulon, në humë do të më gjoinë në tyre. Thoshte, thoshte provën e volumit të dimën e mesharis, unë më kushtojam ashtu me radhë, më shijojmë radhë, kurse këta sot thonë ne selevizmi. Edhe në pentkun e selevizmit ta kanë kanë shfaqur akidin e murxhive. Kupton? Do vinë në ndëmsime të arshme shumë afër të shih, që vetë ju, po i mëm Tahawiu do shpreh çështën për kufizimin imanë, e imanit, e tregon dot imani, çdo të imani është po him me gojë dhe besim me zemër dhe nuk fu të këte përkufezimi imamin vepe, vepe dhe gjimë të rëfarë dhe kjo është akide e hënefive hënefiet kështë akide kam pasin që vepe nuk e në pjesë imanit pra ne ka Këtër, që djetartë murgje të fukaha këta murgje të fukaha më tërë sa i qëjnë? në më në në gjejnë e ka thënë Allah më dhërën kuran më të bëzimë tërën E qolle fqir wallahi ta muruni a'bud ayha aljahinun thoj a digatite ve shallahu murdhore qe ta aduroj o ju jahila dhe jahili nuk do të thotë që është që nuk është e vir. Kupton? Sistemi i jahil nuk e justifikon njeriu. Këta sot do të them të themi jahil loket ku i thotë or prifti, prifti se thotë ti musliman, ja është jahil thoni. Nuk është që është e vir. Dhe kjo është katastrofë e madhe. Kjo është me të kalon të gjitha kufijt. Ne po them ai që dyshon Dyshon tek një person që nuk e pretendon Islamin fare. Thot për vetëm vetë që është krishter. U zonukese ka qeprifs. Thot dyshon që a është Qafira po e thonë, i thënë do të qafirsin, nuk ka argumenti, i themi që ky vetë është qafir. Ky vetë që dyshon ose që dyshon Kur'an. Allahu më duajë ka thënë qall ka kafar al-ladina qalu inna allaha thalath. Kan mohuar të thonë Zoti është tre i tretiti të treve. Kupton? O zata e thotë Allahu qall ka kafar al-ladina qalu inna allaha wal mesih ibn meryem kamuar të thonë Allahu është Mesihu biri i Meriemës. Allahu ka thënë kamuar. Ky thotë jo nuk kamuar. Kupton? Kta, kta lloje, kta llojë zgjuron këtu këngën, kta sa dush këtu sot, këtu në Shqipëri në vendin tonë, e do të bënim selevizot. Eu po them pa inshallah, ata vetëm selevizën nuk kanë lidhje. Por kjo lloj akide, kjo dhe akide, kjo është akide e jo xheimive, po unë nuk di ç'xheimir ta takën këtë lloj akide. Ata xheimir nuk kanë këtë akide. Kupton? dhe joja këtu nëpër postë, sa këtu te Xhamia. Po po po valla unë kam treguar aste, ka pasur rastin të marr telefonin valla musliman me qytet taktues e ti e di, shfar ka avertëjë, ku ton. Edhe kanë shkuar xhollau për të falë xhenazën i personi ai, dikur personi s'ka zot hiç dhe ka bindur me zor i biri që të besoj që ekzistoni Zoti. Kupton kaq, asnjë ditë vetë ekzistoni Zot, kaq asnjë ditë. Edhe atë vajton xhollau të falë xhenazën e tij. Po të, kujtoti robo, kjo është kjo është shkitje e rënë valla. Mohodim se isha në zollart. Ësë kuptonë që ata nuk e kuptojnë që kjo është humie valla, kjo është me dal nga akide e lësunëve, skuhta akide e grupit të humbur, akide e xhamive. Kupton? Se këto lloj robi, kush e qum musliman? Shëlloi dhe iblisi ka qenë më i mirë kë. se ky. Kur ka mohuar iblisi, kur ka mohuarën e parë, ka qenë shumë më i mirë se ky. Thot oh Allah, më lër dërditërin e ngjallës. Ku se ky sot farë valla. Këtë i thirë pësën që e këtë i zote E ka punë e vetë, ka punë në time dhe Këtë i më kejë se i blisi Këtë i këtë i këtë i shumë musliman Qëndim i rështë dhe Allah që sot, sot e nga të ruar gjerët Edhe subhanallah Allah Kërë shfatisje mabë eh? Që është hapë kjëlloj fitë në emër të akides sënefistave Akides e hlisonetit Që akides e hlisonetit është një Njaftoj që e një utilizoj librat Për të marrë besh kush Nuk ka nuk ka nevojë për ashtu, po mirë mir po e futi fitni kush e futi, kupton? Futu kush e futin fitnin në emër të Elisunedit, tashti domethënë ehli sunetit ziem me një dietë kush kush e kide Elisunedit. E për këtë dhe komisioni por herësh mund të detyruar të jë atë disa fetva të qarta lidhim me të çështjet. Komisioni por herësh mund të qenëshim mbazë, të qenëshim mbazë disa fetva të qarta për të cilës dhe ka thënë që kjo lloj akide që këta e mbështesin të lloj forme si përsinë ne e quajmë akide murxhive, kjo është akide murxhive u lejot besuat dhe mëson kujtohu kam treguar të fëdvam në im memorjet më më e kaluara hmm? apo ja Përsauta e komisionit përishim kemi lexuar po vetë kujtohet kemi folur për arkitetin e murgjit vetëm kemi lexuar kemi lexuar po sekujtohet mos në thelin argumentet fetare justifikon njëri për lek a nuk ka thënë profeti sallallahu alajhi se në fundin do gdhith një u besimtar dhe grupsi çafire do grupsi besimtar do grupsi çafire e shet se në di për, për pak dy jetë Ço god, e është Fenedit për po do yon. Domethënë për vitin 2013 është Fenedit, thonë unë nuk e ka shitur akoma. S'ka shitur akoma. He. E themi Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kjo është vëllai, kjo, kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë vërtet. T'arrin gjendën e tërë njerëzën të, të, të, të, të, të Lloi Pikë që ata domodin ta mbyllin portën tek hirës para. Dënë Lloi Pikë domodin që njeriu nuk del nga fja kurrë më. Domodin masaj u njërëzë, njërëz, doni, thonë njerëzve, o njerëz, bëni çat doni, ftoni çat doni, besoni çat doni se ju musliman jeni. Edhe keni për të qenë përgjithmonë Dhe ditë de gjykimit, keni porositë të, të Kur'anit, Allahun do t'i kënaqë për ju. Vetëm besoni që domosdën ka ka i Zot mjafton kjo gjë e thon. Edhe politikanët e zotra, vind, doni, dyjanë, shkohi, lufton, dhe format, të gjithë shembëli dynjan, përmbyseni, bëni Allahu i kufri, juani vetë tuaj zotra, vetëm vetëm çfarë ligjësh doni. Shembëli dynjan, shkojë luftonim musliman në çdo format. Ë, talluni me fen. Nxini domosdën që që Zoti është një për Zotra që duhet adhuruar. Adhuroni kët doni. Megjithatë ju nuk dini kafen. Edhe sikur doni ju nuk keni porositë kafeja. Këpëtën? Së le më të dinë, së në duhet një. Këpëtën? Kjo është, kjo është Allah feje e intereset që fatë. Kjo nuk është feje Islamë, kjo që e që fatë feje intereset. Këpëtën? Në zdo shëqëri, kur Islamë i vjeni huaj, armishtë kryesorëtë i Islamë ku shënë? Ku shënë? Pyjtë e përbëjuve. Në zdo shëqëri që Islamë i vjeni huaj, ku shënë? Ha? Paria. Paria. Kur se si pas këtyre tanëve, ata janë miqë të islamet, dhe nuk, nuk, nuk janë miqë të islamet. Shë në poftën? Po këto shë i <shibri> përë pra. <ba> se dhe mëthë paranzje dhe. Se dhe mëthë paranzje dhe. Ata janë miqë të islamet, që janë du në mirë në islamet. Dhe më thënë, në shdo profetë që ka tërgur, Allah i ma dhërën popyt e vetë, aji, dhe më thënë, i fëthondë e në fenë islamet, edhe tërgurë Allah në Koran Paria profet e pasën e qelluash shumë të çij. Kështu fa -fa -si par që paria jo masha Allah. A pat ke pasurje fotkësi për ata që, rësë, që profetë, pra rëmë, ka qellu parin gjithmonë e këngë, të gjithë profetët. Unë se ta ta më saduet jam mos sinqer se profetët pranë paria e tyu ka qellu parie mirë. U them që janë shumë devotshëm, u them. Ka hajër, ka hajër më dhata. Ai diça do thot kjo? Jo. Ai diça kuptimi ka kjo që do të thotë diçka kanë zemër? Kuptimi i sa saj është që ata përta kufri dhe iman vetëm në zemër. Jo, jo me gjymtyrë dhe me dhe me fjalë. Pse? Pse? Dita pas dita thot. U po them gjë. A ka nevojë të pyesësh ti po politikanin që vendos ligje, që të çiko çka kanë zemër? A do më shumë se sa ai ka thënë kamata është hallall, imoraliteti është hallall, edhe taksat që i ka bërë Allah haram dhe pa drejtësi njerëzian hallall. Ka më shumë se kaq. Nuk më oftoi që e ka ngritur vetë vetë që kur ka vendosur on betohem në në në kushtullin që unë ta respektoj kështu siç duhet, siç betohet Robin Kur'an, betohet vendoran Kur'an dhe betohem në Allahu para Kur'anit. Po të thon, ashtu është ato ato është kushtulli natyror ata. Mbas kësaj, sikur e të falet 50 herë në ditë, nuk i bë dobi te Allahu më dhurën. Kur s'ta thoni bën dobi. Pra këtu, ti i thoni bën dobi, dajin para Allahut di gjykimin tashin se i bën apo s'po bën dobi. A di di kush problematika më joti një gjë. Ne sot Nuk kem besimtar si çdo ditë, ne jemi nuk kem rregull me imanin tonë. Prandaj ne sot ne mashtrohemi me luk boshe. Dhe ne mashtron çdo lloj njeriu. Llogarit që ne mashtron ata njerëz secilat për i tyre nuk mashtrohen ata që kanë rrug. Ne mashtron meva, e donë? Rekonë nuk profesorin Dikte Abdullah Lubibi Selulish, ose sikur nuk ishte nxjerr as gjithë keqit. Dikte çdo ditë xhumaje para hyjbes thoshte on njerëz, ky është dërguar Allahu të, njërës, të rëgurë, allah, besojnë atë ndiqeni që të shpotonë. Kupton? Edhe kur ndondi lufta udit, ndondi që ndolli, edhe nxori pisllikun e tij ai, u ngrit për ta thënë tohtë fjalë më. Ato nuk i tha pasta njerëj, po pa noi nuk e dim se keditin në zemër. Po e ka për rrobë ulur me armikë Allahu, ulur këtu. Nuk takon tasëm pasi bëri gjithë të që bëri të dashur, thoshë edhe kush dogum i Allahu. Ti natëgosh ne? Ti që e len bardhë gumi i Allahu, më thënë ç'do të vra? Ulur me Allahu, nuk takon. E di? Kur zë Zot Tdhvod, hajde migu i Allah Abdullem ibn ibn i zëllullit Hajde migu i Allah Ngu më më hvit më ti dallard, Termin gjehil Në mund përdojrët për një musliman Në aspektin kura i në më thënë Ka një logë gjehilijetik të caktuar Në qëshë të caktuar Në përse -te termin gjehil Në mund në do të thot që është një person e -nuk, është, nuk a dhije Po karasë është musliman Ka asë është që a fjerë Ka, si ka prasë në votime të shem Që domit do dhija Në Dëmë do bia sushmërë, këpunë, do mazhmoria. Ës duhen a dalën anër këtu këto dëmë do bie. Kta na kanë bë këto dëmë do bie. Disa kanë bër ne sigurisht është është para Fatihas. Kupton para se alhamdulillah rabbil alamin është dëmë do bia el maslaha el mufsidah dhe udhën dhe dharurë. Kuptona kan dalë shoh aí të karnore, ta kuptonë. Kush është aty besim? Ata thonë kshu, në vit dy kryqëve, kë kryqë zëdhësh ti? Krye shërimo të. Këto mund të lushë çavëz, po bëjmë të mallim. Zëjë. A të, të ky pritëve do bësit? Ku i do bësesh ti? Kush do kujtuti bësesh? I tash njëri këtu, ne dhe jemi këmi çam. Kur thuat ti do të më bësesh një për ty dy? Ku i do bësesh ti? Ai çfarë? Do bësesh ti që ka më pak dëm. <laughs> po të? Hatritot? Kto që më jet. Te pjesa vjetë dhe jam sikemi jet. Do bësesh ti që ka më pak dëm. Kjo katastrofë. Zë on të... Për po që e se njeri ju arrindret të ndëpiki që më ashtrot Dhe dhe poër, dhe i bëj sesh dhe ati që kam pak dëm Ma të i që e njëri ishtami? Këtë për këtë nuk ka dhe dhe, dhe gjemi, e thonë Që ku që i bëj sesh dhe dhjëtënve që a dhërët dhe në feja Kërëse që ta thonë për dëmë e dobi zë bëj sesh dhe, dhe ti që ka Dhe dhe dhe dhe dhërët ome thonë të maj maj ekstremi, për shemë Një mëslëman I Po? ku drejt një shumë e parash, ai po. i merr ato paratë, i bën sheshtë dhe i çon sadaka të gjitha. Mm. Ai në momentin që e bën sheshtë, po me zemër besoi Allahun dhe i kërku falje vazhdimisht për veprimin që btoi. Po. Tani po. po. veprimet që afirn, diskutojësh edhe bilaku. Po. Ky konsideron që ka dalë nga feja? Ky ky ka dalë nga feja dhe sadaka që ka dhënë për hir të Allahut nuk nuk i pranohet Allahut. Po. Ky është, kjo është hilet e iblisit që portoi iblisi. Shëvollëksi hina është të bëj davë komshijes. U kupton? Dhe shkoni pun davë. Bundoave. E fillon falmë vërtetë. Vetëm sa ajo ka i problem ose kupton? E futën në mohitet. Po, ja, kër, po e futi tani në mohitet, pastaj e jotë falet ajo, kupton? Pastaj e jotë falet sadoja, kupton? Ne fal në mazlata apo ndoj. Po të futi ty në mohitet, pastaj morë mopeti. Kupton? Haj që kishte. Haj harri di shetanin i etëa, qëllimin e vet. Ço do ti? Kupton? Po qjesa e rrit qëllimin e vet, pastaj proceso dushti e bëra musliman dorë, don po. E bëra musliman prëgo. Po ne kimiaren e lloj pikje nuk na vëjmë më zero nga gjunaftë. Çfarë do të bëj gjunaftë po pastaj 15 mbaro. Do çikoja edhe do të jetë pa pas këta që pretendojnë bler pamsin, këta njerëz më të verbër. Kuptoj? Aq pa mëshkurtën e ata sa tallen, që tallen me këta politikanët. Tallen me ata politikanë. Llogoj kur vjen ai falet falet para tej domthonë 2 muaj para votimeve, e ti aq kur ko besoj që ai fal më vërtet, po do një gjë butallik që llogoj dhe ata që janë jahila. Edhe ata nuk, që nukëm që unë, këjë thotaj ka gjuj, ku më gjuj dhe vetë. Filani, filani falen, këmëre me filani, ka ardhër për, për, për, për interesë. Tëpse ka i buto dhejnë e në bëjnë e musimame të në dhe pike. Më unë po dhejmë këtu fatikish me ndoj që nuk është, liku, mendoj, nuk është ato që, që është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është n